Европа влиза в домовете под наем, не като гост, а като регулатор. Новият регламент на Европейския съюз за краткосрочните наеми през платформи въвежда задължителна регистрация на имотите, споделяне на данни с властите, по-строг контрол върху това кой, къде и колко отдава. Целта е повече прозрачност, по-малко сива економика и отговор на натиска върху жилищните пазари в туристическите градове, основно в Испания, Франция и там, където има огромно струпване на турист но ефектите не са еднозначни. Ще, ще изчезнат ли част от малките играчи? Това ще доведе ли до поскъпване на нощувката? И дали това не е косвана подкрепа за хотелите? Или пък най сетне ще се отвори повече дългосрочен жилищен ресурс за местните? Ще спечелят ли хотелите, ако се вдигнат таксата за частното отдаване на вакансионни имоти? Ще се измени ли поведението на българския турист в чужбина, а и в страната ни? Ето какво Показва проварката на репортарката Никалина Стоянова. Не ходя толкова често на почивка, но преди като съм била, набелязвам си нещо за следващия път. Няколко пъти била съм на частно на квартири. Кое а за път? вас е по-удобно цената ли е? от значение или ната от значение, може би. Частно. Предпочитам, защото съм компания. Поефно ли ви излиза така, като си делите? Не съм правила сметка. Преди запазвах пазвах повече Airbnb, -та, но вече аз също имам тази отстъпка Genius. На по малко ниво съм все още, но запазването дава нивото се покачва, имате те е по-голяма отстъпка и излизам много по-евтино, но като цяло се водя по цените. Защото аз като пътувам някъде в чужбина, по цял ден съм навън, разхождам се, разглеждам. За мен не е толкова важно къде ще спя, какво ще видя. Така че отделям много малък бюджет за спане. Предпочитам лично частните лица просто защото най-често са по-ефтини, освен това и са по уединени понякога и предлагат по-добри условия за мен, защото в хотелите е бъкано с хора, постоянно е натоварено, постоянно е шумно, а пък в частните апартаменти може да си избера някакъв район, който да ми е удобен, времено да ми е ефтино и има хем качество, хем цена, по-балансирано ми е. Предимно частно, някакси ми е по-приятно. Аз запазвам Booking, защото съм правила много резервации до сега и там съм минала на Genius 3 Ниво и имам 20% отстъпка от резервацията. Без значение дали ще е хотел или на частно? Без значение, да, просто имам отстъпка. По-рядко използваме... Защото някак път имам проблеми с стопаните. Не ми отговарят на съобщението в приложението или оставят ключовете на много странно място и не мога да ги намеря по един час. Да, случвало се, но е било от моя страна грешка от към логистиката. Тоест, хотела не ви привлича като някаква по-добра услуга по понякога. Привлича, но зависи за къде става въпрос. И цената също значение. Да, в повечето случаи. Предпочитам хотели или в. съм запазвала и апартаменти типер. Да, на часта е има от по-скори апартаменти, такъв тип. И аз по този начин. Какви са ви съобърженията? Тега да се запазваме в хотели. Еми, защото е по-удобно в апартаменти, има кухня и абсолютно всичко. И аз по същия начин. А цената различна ли е? Да, по евтино е според мен на такъв тип места. В чужбина или тук в България, основно? Не вете. Квартира от частно лице да наемем. Може би е по-гъвкаво, свободно. Не се занимаваме с рецепции, се настаняваме, по което време на нас ни е удобно следобед. Имали ли сте проблеми с несъществуващи адреси и да не ви телефона? Не, но не съм и ползвал толкова много. Като следя отзивите в сайтовете, в които си запазвам местата, там много често хората коментират дали има такива проблеми или не. И много често пасва на отзивите. Пък и то трябва да си имам предвид едно на сцената, защото ако гледаме нещо е най-дема по от стандарта, е много възможно да се случи все пак. Хазяйна на поиска ние да отменим резервацията ни, защото е станало наслагване на резервацията на най-същата дата, което е проблем, който се случва от време на време. Но в случая същата квартира я имаше и в... свободна. А проверихме, че когато ние отменим резервацията, на нас няма да ни върнат парите. Ако той отмени, него ще го глубят. И той искаше ние да я отменим, въпреки че той имаше проблем с нас. И извъннахме на Сапорта. И те веднага отмениха резервацията, върнаха всички пари, включително дадаха обещатение от 22 евро. И повече нямахме връзка с човека. Той спря да ни отговаря, така че имахме опит за измама. А липсата на рецепция при такива места, също липсата на рецепция при някои хотели, това за вас проблем ли е? Да, според мен така и по-удобно. Примерно пристигаш по-късно през нощта, може да се настаниш без да има някой на рецепцията, примерно с някакъв код и такъв тип настаняване. За мен не е минус, сигурно, защото аз все пак си имам контакт с човек, който ми дава апартамента постоянно. Попадали ли сте на лъжливи оферти? Как се ориентирате всъщност само по оригиналния сайт, защото има много други сайтове, много често частния хазия прави своя собствен сайт. Принцип съм попадала на лъжливи оферти, в които самият апартамент, например, не съществува. Но не съм се връзвала на тях и не съм плащала, пък и те нямат условия да платиш веднага и само да ти вземат парите и да те предсаката ми, примерно с някакви отсрочени плащания. И отново от по-отзивите на хората се ориентирам, защото там примерно ще пише това не съществува, тази локация няма. В чужбина е малко по-трудно, отколкото в България. Да, стремя се да гледам отзиви, да чета и да видя какво хората мислят. И така след гласа на потребителите на нощувки, т.е. пътуващите и туристите от анкетата на Калина Стоянова, в която се опитахме да изчистим директното позоваване на търговски имена на платформи, към големия въпрос – оскъпяване на почивката или изсветляване на сектора? До какво ще доведе тази нова европейска регулация? Първо се насочваме към сектора на хотелиерите. Добър ден на Георги Дучев. Здравейте. Той е изпълнителен за и, и ние за това, че сте с нас, изпълнителен директор на Българската асоциация на професионалистите в менеджмента на хотели. И разбира се, казвам добър ден на репортерката Нимила Мила която следи всичко в сферата туризъм и тя е при в студиото на Хоризонт Довет. Добър ден. Господин Дучев, печелят ли хотелите от този регламент на Европейския съюз и всъщност това закъснява мярка ли или точно навременно? А сега аз това, което а, бих искал да кажа е, че най-вече печелят потребителите. Въпреки че на пръв поглед не изглежда така, а, да, ще има, ще има повишение на цените. Да, много от обявите ще отпаднат, но от друга страна, да, вече ще има прозрачност на пазара. Потребителите ще могат да са по-спокойни с една идея, когато наемат апартаменти, че няма да ги изложат, защото когато един собственик инвестира в има толкова разходи, свързани с обслужването и поддръжката на имота в платформата, той няма толку така да си позволи да отказва резервации или да пуска фалшиви обяви. Така че това е светляване не само по посока на данъчно облагане, то е в посока повече прозрачност и към самите потребители. Що се отнася до хотелите, тук има едно, аз слушах анкетите и има така едно леко разминаване, хората все още не осъзнават факта, че напоследък, последните години границите между апартаменти за краткосрочно отдаване и хотели се размиват, защото ние имаме апарт-хотели, това са категоризирани места за настаняване, които обаче включват апартаменти, които имат всички удобства, които един апартамент някъде може да има като кухня няколко стаи и така нататък. Що се отнася до хотела? Тук госта трябва да се зададе въпроса, туриста трябва да се зададе въпроса дали има желание да ползва хотелски услуги, като изхранване, камериерки, фитнес, сигурност, защото хотелите все пак там се на това нещо се гледа доста сериозно или просто желая и е по-изгодно за него да си наеме апартамент, който да не ползва хотелските услуги. Ще се постигне ли светляване на сектора или собствениците на туристически имоти, ваканционни имоти ще спрат да използват онлайн платформите за настаняване? Знаем, че някои имоти а, имат собствени страници в социалните мрежи, в интернет пространството. Всички сме виждали табелите, има места и по морето. Да, разбира се, тези обяви ще си останат, ще има, ще има апартаменти и вакансионни имоти въобще, които ще продължат да си работят в сивата економика, но изсветляването ще бъде основно за платформите в които е концентрирана по-голяма част от обявите, защото те доказано работят, за разлика от това, примерно, да вземете една табела и да застанете на автогарата в обзор, давам квартира, нали, каква е вероятността да отдадете срещу това една обява да се види десетки стотици пъти от потенциални туристи и вие да, да имате почти гарантиран пазар. Така че хората, които се занимават така по-професионално с отдаване на имоти, в платформите. А, те са и в социалните мрежи. Да, имат и сайтове, но никой реално не разчита особено от тези канали, защото те са просто много по-малко посещавани. Което означава, че изсветлят ли обявите, които са в платформите и говорим до голяма степен за изсветляване на целия пазар. Какви са усилията, които трябва да направят собствениците на такива имоти и с колко ще се повишат цените? Това е важно за крайния потребител. Да, ние наблюдаваме последните години една парадоксална ситуация с... Аз ще дам пример с София, където апартамент с обзаведен... В центъра на София струва от порядъка на 50 евро на нощувка и всички казват да вакансионните апартаменти са по-ефтини от хотелите, но на каква цена? Всъщност това е едно време преди много години, не знам дали си спомняте, когато а, алкохоли и цигари бяха много ефтини, но то не беше, защото заради нещо друго, просто те не плащаха данъци и акцизи. В един момент, когато се регулираха тези пазари, те си станаха на пазарни цени. Това ще се случи и с апартаментите. Неминуемо ще поскъпнат цените, защото когато се калкулират всички данъци, които трябва да платят собствениците, те няма как вече да могат да отдават апартамент в центъра на София за 50 евро. Това няма да се ориентира по никакъв начин. Тогава те ще имат два варианта. Или да се откажат да отдават този апартамент краткосрочно и да влязат да го пуснат на пазара за дългосрочни найеми. Или да отдадат да прехвърлят имота за управление на специализирана фирма, които фирми всъщност печелят от економии на мащаба. И те са нещо като да ги наречем виртуални хотели. Защото вие имате една фирма, която управлява 50 апартамента, но пръснати на различни места в един град или в страната. След малко ще чуем точно такава гледна точка, да. но на практика от всичко, което описвате, господин Дучев излиза, че малките в сектора ще бъдат ликвидирани с тази регулация за сметка на големите. Било то хотели, било то хотелски вериги, било то вериги от такива апартаменти за краткосрочни найми, а ако тази регулация в Западна Европа тръгна Не, заради свръхтуризъм. туризъм... е доста е, крайно казано. А, ще, има, ще има малки играчи, просто няма да има вече такива маржове в този бизнес. Печалбата се намалява. Ама печалбата за малкия играч ще бъде много по-малка, отколкото печалбата за големите играчи. Там имаме економия от мащаба, разбира да. се, но това е във всеки друг бизнес. Вие след като си платите данъците, в която иде област, винаги големите играчи, виждаме го във всички сектори, в един момент се укрупняват нещата. Така е, И така е. С, се, с колко се очаква не, това още Това все още не може да се каже точно. А, конкретни цифри не, не мога да кажа. А, нали, това, което, а, което а, в момента рисувам като сценарий е най, -възм най възможният но все пак той е хипотетичен. Нека не забравяме, че могат да се слушат много други неща. И тук искам да отворя една скоба във връзка с тези регулации, понеже разговорът тръгна в а, посока нали, как ще пострадат малките, как ще печелят големите. А, нека не забравяме, че тези регулации, въвеждането им в България е нещо много добро и поради една друга причина, защото много, много пазари, много градове в Европа вече или тотално ограничиха апартаментите, имотите за краткосрочен наем. Той си забраниха така, такова нещо, такива, такъв тип имоти да се отдават. Или както е в Париж, вие там, ако имате апартамент, който отдавате под найем, нямате право 365 дни в годината да го отдавате, примерно 120. Това са много по-тежки регулации от това хората да си плащат данъци. О, безспорно, безспорно и естествено, че е важно хората да си плащат данъците и изсветляването на сектора е нещо добро, но се а, питаме ако тази регулация е адекватна за нуждите на жилищния пазар в а, Западна Европа, който изпитва огромен натиск заради туристическите потоци, дали при нас обаче контекста не е различен и до какво ще доведе това, а, но казвате тази регулация е Въстъпка към изсветляване на сектора и към, към нормализация в този сектор да, нещо, това е, което е важно. регулация, това не е свързано, Това е важно да се подчертае, че за цяла Европа. Т.е. Тук говориме просто за изсветляване на сектора, не толкова за регулиране на жилища срещу имоти М -м. за краткосрочен найем. Добре, това е просто редно е редно един бизнес, когато работи, той да бъде на свето и да си плаща данъците. До момента. Бизнесът, който минаше през платформите, нямаше как да бъде а, регулиран. Всъщност това се постига сега в момента за цяла Европа. А има ли риск от намаляване на туристическия капаци... капацитет в някои дестинации, където няма такова предлагане на хотели? Говорим като капацитет за вакансионни апартаменти да. и въобще... Всъщност, а, въобще... Вижте, пазара винаги се регулира, значи ако има търсене към една дестинация, бъдете сигурни, че капацитет от към места за настаняване ще се появи, бил той вакансионни апартаменти, бил той хотели. Няма случай в момента в световната практика да има интерес към дадена дестинация и ако не е забранено да се строят хотели mm -hmm. или да се отварят ваканси... вакансионни апартаменти, такива да не се появят. Добре, благодарим ви Георги Дучев, изпълнителен директор на Българската асоциация на професионалистите в менеджмента на хотели. сега към един друг рекурс, но пак от страната на собствениците и инвеститорите, тези обаче, които се занимават с вакансионни имоти, където очевидно сметката ще излиза, ако имаш много такива вакансионни имоти, но не и ако даваш един единствен имот или пък собственото си жилище, докато те няма. А, гледам, мила Младенова, и си спомням, че на времето, когато тръгнаха тези платформи, даже тръгнаха по този начин. Примерно, ти заминаваш някъде и даваш твоят имот под докато ползваш друг имот някъде, където плащаш, докато си във вакансия. А, много се отдалечиха платформите от този първоначален момент. но. И забравихме, за него. и забравихме за него. Но с това казваме добър ден на Русина Бънева. Тя управлява компания за менажиране на ваканционни апартаменти и управлява, доколкото разбрах от предварителния разговор, над 20 имота в София, Пловди, в Банско и други локации. Нали? Така, здравейте, госпожо Бънева. Здравейте за дата. Каква е нагласата на собствениците и готовността? да се регистрират и да работят на светло. Ами, По-скоро ще се откажат. Аз наблюдавам лека паника в, а, в собствениците от гледна точка на това как ще организират процеса. По-скоро за организацията на самата регистрация, административната част. А, някои са положително настроени, друга част има вероятност да отпаднат, особено тези, които имат малко имот. Заради това, че трябва да се плащат данъците и няма да бъде рентабилно за тях, така ли? Ами, в повечето случаи, да, ако собственик разполага с един имот, ам, ще му бъде по-трудно да прави една добра печалба в сравнение с и както е работил на сига сектор, грубо да кажем. И вас ще попитаме питаме, с колко ще се повишат цените? Трудно е да се определи, Грубо казано, аз очаквам да се повишат с 25-30%. Но пак искам да обърна внимание, че това не е изкуствено повишаване. Това е по-скоро резултат от сливане на целия сектор. Добре, обаче, ние чухме гледната точка на хотелите. Не се ли безпокоите, че собствениците на вакансионни имоти ще загубят своето конкурентно предимство? Това, че предлагат по-ниска цена, отколкото хотелите. Все пак. Нали, като съотношение площ цена. Разбирам. А, вижте, трудно е да сравним услугите, които предлагат хотелите, както и ваканционните имоти, които са самостоятелни единици. Аз не мисля, че ще загубят своето предимцу. Да, цените ще претърпят промени, но важното е за туриста, който ще получи една по-добра услуга, 100% сигурност и изсветляването на пазара, което ще даде пък предимство на легално работещите собственици на вакансионни имоти. Къде е границата, под която този бизнес спира да си струва? И как ще се отрази този регламент на интереса към закупуване на туристически имоти и на цените на имотите? Да, само едно допълнение. Много хора се втурнаха да купуват имоти, защото си представят, че лесно могат да отдават. След това поднаем, примерно, един апартамент, но ако сметката няма да излезе с един, има ли според вас вероятност да паднат цените на имотите? Ами вижте, в България очаквам да има известно отдръпване на част от инвеститорите, особено тези, които търсят бър бърза възвръщаемост или работят в севия сектор. Но сериозните инвеститори предпочитат ясни правила. Ако регулацията е добре структурирана, ще доведе до по-високо доверие в пазара, по-прозрачна доходност, по-стойчив бизнес модел, което пък прави сектора по-привлекателен за дългосрочни инвестиции. Вярвате ли, че в България ще бъде реален контролът? Ще има все още си в сектор. А, нека бъдем честни. Има фейсбук, групи, в които предлагането е огромно. и Съм сигурна, че част от собствените ще продължат да предлагат и си така. А, относно контрола, да. Всичко, което минава през платформите в момента, също платформите дават върчети към нас, така че там а, няма да има скрит покрито. А, сигурна съм, че всички собствени CSR менеджери, които работим с платформите, ще можем да спазваме всички правила и контрол ще се налага. А, добре, завършваме този разговор с последен въпрос от Нива. кратък много. След като първоначалната паника или страх от новото отпадне, как ще изглежда този бизнес в следващите месеци, години, следващите 3-5 години? Аз очаквам пазара да се изсветли. Очаквам едно свиване на сивия сектор. Временно превидно повишаване на цените. Но в крайна сметка това ще доведе до сигурно 100% за туризма. В което го... миси ще имам честна конкуренция, пазара ще стане по-устойчив. Госпож Бънева, вие когато пътувате на място, където самата вие нямате вакансионен имот, а хотел ли ползвате или платформа? Аз ползвам платформа частни домове. Благодарим ви. Репортерката Мила Младенова, Георги Дучев, изпълнителен директор на Българската асоциация на професионалистите в менеджмента на хотели и Русина Бънева, която управлява компания за менеджиране на вакансионни апартаменти.